113-cü məzmur Rəbbə həm dedin Ey Rəbbin qulları Həm dedin Rəbbin isminə həm dedin İndidən sonsuza dək Rəbbin isminə alqış olsun Gün dolandan gün batana dək Rəbbin ismi həmdə layiqdir Rəbb bütün millətlərdən ucadır Ehtişamı göylərdən yüksəydi. Allahımız Rabbin misli varmı? Ucalardaki tahtında oturan, göyə, yerə əyilərək baxan odur. O yoxsulları toz torpaqdan qaldırar. Faqirləri küllükdən çıxarar. Onları əsilzadələrlə, öz xalqının əsilzadələri ilə yanaşı oturdar. Sonsuz qadının evini tikər. Ona övlad verməklə bəxtəbər ana edər. Raa ham